Епілог, цю історію мені довелося почути в одному селі, де я збирав матеріали для нарису, про знатну голову колгоспу мостового, зовсім нетипового, як для такої посади чоловіка. Коли він навіть осліп, то беручи в руки кукурудзіного качана, безпомильно казав, скільки центнерів. Кокородзи зібрали з гектара. Вийшовши сліпим на пенсію, старий любив лущити кукурудзу. Саме від нього я вперше почув про Степана. Окрім мостового, я зустрічався з багатьма людьми. Мені щастило на цікаві розмови, у яких ні-ні, та й спливало ім'я Степана. Катерини. І тих, хто був причетний до їхньої долі. Літніми вечорами ми подовго сиділи з вудочками над Тікачем і з Онисом Кіндратовичем Побережним. Степановим дядьком, котрий теж уже вийшов на пенсію, але не втратив смаку до неквапливого філософського слова. Я розмовляв із Іваном Побережним, Степановим батьком. Якийсь чорніво-дгоря і не годен спокійно розповідати про сина. Тоді він з якоюсь божевільною затятістю згадує бій під ясами, ніби там розпочалася і Степанова трагедія, хоч тоді його не було на світі. Я зустрічався навіть з бабою Марією, прозваною в селі Січавичкою, котра висяча на своїй тоненькій ліщиної палиці, повідала стільки такого, чого я не почув би більше ні від кого. Саме баба Марія розповіла мені те, що всі якось оминали, обходили його в цій історії мовчанкою або зітханням. Пізніше, коли я раптом збагнув, що не матиму спокою, поки не напишу про Степана і Катерину, то теж завагався. А чи варто розповідати про те, що всі замовчували? Адже ця правда ніби принижує велике чисте кохання. Якщо не принижує, то щонайменше приземлює. А потім вирішив, винесу це до епілогу, поставлю так би мовити в душки і хай кожен читач розсудить по-своєму. Кому не сподобається, нехай вважає, що цих сторінок не було, адже і сам автор має сумніви щодо доцільності такого епілогу. І все-таки не минаю цього факту, бо, здається, не маю права осуджувати Катерину за те, що через рік по Степановій смерті вона вийшла заміж. Вийшла за котрогось із отих донбасських шоферів, які щосені приїжджають допомагати колгоспові вивозити буряк на Божанський цукровий завод. Отож, один із них, повертаючись додому після осінніх жнив, забрав Катерину разом із трьома дітьми і тихесенько своєю ж машиною повіз до себе на Донбас одверто кажучи, спершу мене приголомшив той факт, а потім, баба Січавичка, от бачте уже, і я кажу Січавичка. Потім баба Марія розповіла, як серед ночі до неї прибігла Катерина, ридала, рвала на собі коси і кричала, що вона не хоче більше жити, що вона, якщо не накладе на себе руки, то збожеволіє, а потім притихла. Зімкнула по білі губи і так зацепеніла, аж злякалася баба Марія, кинулася, щоб якось розворушити її, розрадити. І Катерина обізвалася нарешті і сказала, що один із приїжджих шоферів, добрий такий хлопчина, просить її замір за себе, не дивиться, що троє дітей, не питає, чи любить його». Я каже, сам удівець, ніхто тебе не зрозуміє так, як я. Ніхто так не глядітиме твоїх дітей. Поїдемо, каже, зі мною. Удвох якось переживемо біду. Удвох, каже, переживемо, а саму тебе висушить горе. Саму висушді, я ж бачу, спалить воно тебе, я, от чоловік, та насилу зніс його, а ти не знесеш. Хоч про діток своїх подумай, коли за себе не дбаєш. І от тієї страшної ночі благословила Баба Марія Катерину в дорогу, перехрестила її покрученими пальцями і сказала, «Їдь, Катю, їдь, дочка, – сказала Баба Марія, – може це полегша твоя? Не ж, я тебе поцілую». Бо більше вже не побачу. Катерина схилилась. Потім сама обцілувала бабу Марію як рідну матір і вибігла в ніч. А січевичка так і закам'яніла на своїй ліщиновій палиці, не маючи сил навіть провести її за поріг. Негодно навіть втримати голку в тремтячих пучках, щоб поворожити на сіль. Хліб та і після того, коли я це почув от баби Марії, то подумав, що не варто замовчувати катерининого заміжджа. Принаймні для себе. Я її виправдав і також благословив у дорогу, хоч мені ще довго, ще міло це виправдання. І я наважився сказати всю правду лише в епізоді. Багато цікавого я почув і від інших людей, які зовсім не згадуються в цій історії. Наприклад, один старенький рибалка божився, що вже після Степанової смерті не раз бачив у цих краях чужого чоловіка, дуже схожого на того лікаря, що нібито мав робити йому операцію, а потім приїздив сюди на сороковини тільки той чоловік не заходить у село, навіть до мостового не заходить, хоча колись урятував старого Джовчі. А блукає, но тікчим, без вудок. Без нічого. Просто так, не бродить лісом, ніби щось загубив там колись, і ніяк не може знайти. І от коли мені здалося, що я готовий уже, розповісти про Степана і Катерину, коли вже сів за чистий аркуш паперу, то відчув, що чогось мені не вистачає. Чогось такого, без чого ця історія буде неповною, а може і не зовсім правдивою. І тоді я подумав, лікар. Я мушу побачити цього хірурга, до якого Степан подався у найтяжчу годину. Поки я його не побачу, поки не збагну, що він шукає там понад тікечем, не варто братися за перо. Я роздобув його телефон і одного осіннього вечора подзвонив йому додому. Хитруючи сказав що пишу нарис про мостового, від якого, до речі, передаю вітання, а оскільки він, муталіб Усманов, рятував старого в екстремальних умовах, то хотілося б поговорити про цей випадок. Для мене, мовляв, важлива кожна дрібничка в біографії старого. Усманов чимно погодився і запросив мене до себе додому. Жив він на Березняках, у маленькій однокімнатній квартирі волощук таки добився для нього з дуже милою дружиною Іриною та донькою Надірою і з усього видно було що їм тут не тісно коли Надіра захотіла спати ми перейшли на кухню і гомоніли там майже до ранку Іринка так її називав Муталіб також посиділа з нами під перші кулачками щоки, поверх тих кулачків синіли такі очі, що при чоловікові ніякого було в них дивитися. Під терпке червоне вино, під зелений чай, Вони щедро частували мене узбецькою динею. Недавно приїздив сахіб, знов і знов наповнювали Міленькі піали, привезені з далекого хорезму. Ми говорили про Мостового, про Самарканд, Хіву, про узбецьку поетесу Надіру, про диватство і світову славу Волощука, риболовлю і знову про Мостового, його село. І врешті-решт я непомітно підвів розмову до Степана, до Катерини, до того, що мене хвилювало найбільше». Спершу муталіп відповідав на моє запитання стримано, хоч видно було, що це хвилює його не менше, а потім розговорився. І ми просиділи з ним цілісіньку ніч. Добре, що я подзвонив йому в п'ятницю. Вибачившись, пішла спати Іринка, у неї завтра уроки в школі, а ми гоманіли і гоманіли. Власне, більше розповідав муталіп, і в мене склалося враження, що він давно чекав нагоди, щоб отак перед кимось висповідатися, сказати сторонньому те, чого, може, не міг сказати навіть найближчій людині. Коли за вікном посіріло, я став прощатися. Він провів мене до дверей, проте якийсь час ми ще стояли в коридорчику. Ніби чогось не домовили один одному, але й казати не наважувалися. Над дверима я помітив невеличкий латунний дзвіночок, який рибалки чіпляють до спенінга. Тут він висів на цвяшку, в одвірку, наче підкова на щастя. Я так і спитав. На щастя? Він уже приніс мені щастя, сказав мотоліп. Колись одного разу, Задзвонив, як я спав, і гукнув. Прокидайся, щастя твоє прийшло. Я думав, то пташка його черкнула крилом, аж ні, дівчина. Ми ще трохи помовчали, потім я сказав, дивлячись у його сумно карі очі. А знаєш, Катерина вийшла заміж. Знаю, сказав він, ось так. І все одно, якщо ти збираєшся про це писати, Боже, він про все здогадався. Якщо ти хоч слово колись писатимеш про Катерину, сказав мутріб, то знай. Вона свята жінка. Він провів мене до ліфта і, дивлячись здесь обіг, сказав тихо, ніби вже й не до мене. Ніколи собі не прощу. Ніколи і подав мені руку. Потиски його руки був зовсім легенький, і я теж обережно лед-лед стиснув ту руку, що тримала на долоні людське серце. От, здається, і все про героїв цієї історії. Але ні. Є ще Праліс. Він теж мій герой. Я навіть називаю цю повість його іменем. Він також багато, може найбільше, оповів мені, коли я ходив понад тікичим. Спасибі ж тобі, пралісе. Часом, коли я сидів на порослому мохом пеньку, опустивши голову, мені здавалося, що навпроти на такому ж пеньку сидить маленький чоловікчик у червоному брилику і таких же червоних коротеньких шароварчиках Сидить Щедрик і сумно розповідає мені цю історію. Адже не вмер. Не міг він померти Щедрик, як не могла померти Степанова душа. Щось те лишилося від неї і на цій землі. Лишилося в оцих деревах, травах, воді, у тій рибині, яку рятував він ще маленьким хлопчиком. Пробиваючи від душини в замерзлій річці і рятуючи, занапасти в себе, низький уклін тобі, щедрику, миле, безтілесне створіння, дитя Степанової душі, світла йому пам'ять. Низький уклін тобі, пралісе, що я ще можу сказати про тебе своєму читачеві, що ти стоїш. Який тисячоліт тому стояв, не зважаючи ні на які бурі і зливи громи і блискавки. Що до тебе кожен із нас може легко прийти на розмову, варто лише сісти на поїзд до станції. Втім, навіщо тут указувати станцію? Зрештою, у кожного з нас мусить. Бути свій праліс. Кінець озвученої книги. Запис здійснено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько. Звукооператор Олена Сингаєвська. Київ. 2020 рік.